Це був цілий процес, яким вона насолоджувалася, проказуючи, мабуть, на адресу компетентних органів. По кому б'є дзвін? По кому б'є дзвін? По вас. По вас. Майже кожного ранку мама виходила під стіни парламенту і вчиняла там показові акти громадської непокори. Незабаром до неї звикли, почали впізнавати, познайомились. Особливо нею переймалися хлопці з відомчої охорони. Називали її по-батькові, сварили по-матері, однак впоратися з мамою було неможливо. Вона дуже неслухняна людина. Оти і зараз, у моїй країні ранок, а моя мама, як завжди, під стінами парламенту. Чудова зустріч. Вона мене не впізнала. Власне кажучи, вона давно перестала мене впізнавати. Точніше, мама впізнавала мене фрагментарно. Жити з нею було важко, Дивитися на неї було боляче, допомоги вона цуралася, порятунком нехтувала, могла вчинити бійку, починала дряпатись, як хижа тварина, видирати волосся, звертаючись до мене, хто ти опудало і що ти робиш у моєму домі, в нашому схемом домі. Що? Що ти тут шпигуєш, вишкварок? От зараз я тобі покажу нешпорка. Я намагався тихіше за мишу сидіти в комірчині, яку перетворив на кімнату, і не показував носа. В принципі, я там лише ночував, і то не завжди. Але сьогодні мама не могла мене впізнати ще й через те, що я був сотягнений як жінка. Як трохи така Вітряна жінка. Це варто описати. Своє довге волосся я пофарбував нестійкою фарбою в колір буряка. Навів пурпурові тіні, вдягнув фіолетову коротку спідницю, картаті панчохи кольору бордо, ледве втиснувся в шкіряний піджачок, Мої замшеві черевики глибокого чорного кольору ніжили мої втомлені ніжки, а довершувало цей ансамбль кашпо насиченого бузкового кольору. Джулія Робертс – це така відома американська акторка, до речі, вона заробляє до біса грошви в ролі повії з кінострічки, красуня. Виглядала менш переконливо, ніж я. Бувай, мамо, я люблю тебе, але фактично не можу жити з тобою. Якби я отримував хоча б частку тих грошей, що отримує вже згадана мною Джулія Робертс, тоді б я знайшов, де мені подітися, а так, з грошенятами там і в мене істотні проблеми. Чи грошей нят, зі мною великі проблеми, не знаю. Чорт, нас усіх забирай. Я знаю одне. В найближчому майбутньому цього не вирішити, не опоратися, не розбагатіти. От таке нескінченне не. Я вирішив почимчикувати на Андріївський узвіз. Настрій Зіпсувався як у мене, так і в погоди. Небо мандрували хмарки, збирались докупи, звинувачували одна одну. От зараз хтось із них когось штовхне і почнеться дощ, як наслідок їхніх сварок. Я йшов і розмірковував на тему, чому мені подобається вдягатися так.